Відповідаючи, мовив йому телемах тямовитий. Зевсом клянусь, а гелаю, І стражданнями рідного батька, Що від і так і далеко загинув, Чи десь ще блукає, Матері заміж іти не перечує, сам Саму, мовляю, вийти за кого бажає, Ще й дам їй багаті дарунки». А спонукати словами її проти волі тікати з дому свого я не смію. Хай Бог нас від цього боронить. Так говорив Талемах. В женихі вже палада Афіна сміх розбудила нестримний, і всі їм думки помішала. Реготом, мовби чужі, зайшлись у них ще липи дужі, Їли серевані м'ясо криваве, рясними сльозами повнились очі, серця бо їх перечували ридання. Словом озвався до них тоді Теоклімен Боговидий. О жалюгідні, яке це вас лихо спостигло, обличчя, голови ваші й коліна, вам темрява ночі окрила. Стогоном все запалало, всі лиця спливають сльозами, кров'ю забризкано мурий, під стелею сволоки гарні, сіни вже привидів повні, подвір'я наповнене ними, в пітьму ереба вони поспішають, сонце у небі зникло раптово, і мла лиховійна його огорнула. Так він промовив, і в відповідь. Весело всі реготали. Перший тоді Еврімах, син поліба, почав говорити. Він збожеволів, цей гість, що прибув з чужини нещодавно. Треба мерщій, юнаки, його з дому спровадить за двері. Хай зобі йде на майдан, якщо тут уже ніч він побачив. В відповідь знову озвавський тоді те оклімен боговидний. Ні, Еврімаху, твоїх не треба мені проважатих, є бо ще й очі у мене, і вуха, і ноги обидві, власний є в грудях моїх нічим не ушкоджений розум. З ним я й піду від сіля, як побачу, що вас настигає, лихо, якого уже не втекти, не уникнуть нікому з вас женихів, щоб оцім, одісея божистого домі, кривдите й досі людей і вчиняєте всякі безчинства. Мовивши так, він вийшов з цього велелюдного дому і до Пірея пішов що прийняв його дуже привітно. Переглядатись тоді женихи почали між собою та телемаха чіпать і гостей його глумом діймати. Дехто й таке говорив з женихів отих високодумних. Не пощастило ж, бо справді тобі на гостей телемаху маєш бродягу між ними брудного, що знає одно лиш. «Жебрати їжі й пиття, дороботи ж і вміння, і сили в нього бракує. Це зайвий тягар лиш обтяжує землю. Другий встає й починає пророцтво якесь віщувати. Хоч би мене ти послухав, було б набагато це краще. Вмить цих чужинців на дно кораблямного веслого киньмо і відійшлім на сікелію». Там за них добре заплатять!» Так говорили вони, та він це лишив без уваги. Мовчки дивився на батька, Лише дожидаючи, поки той накладе свої руки На цих женихів безсоромних. Сидячи тихо у кріслі чудовим, З кімнати навпроти мудра і каріє донька Славетна умом пенелопа, Слухала кожне їх слово, що гучно в покоях лунало. Сміхом і реготом так справляли бучну вони учту, Солодко і сито було бо всього заготовлено в досталь. Тільки сумнішої ще не бувало вечері, Ніж та, що мала богиня для них, і з мужем могутньої сили приготувати перші вони бо намислили злочин